Càpsules musicals amb Rafel Corbí, avui amb la música country que ens porta Reba McIntyre. Well, my daddy said the day he met you we weren't meant to be. Avui repassarem, escoltarem Opinarem sobre el treball discogràfic El 33è àlbum d'estudi De Reba McIntyre D'aquesta extraordinària intèrpret Que és una de les millors Que hi ha hagut en el món de la música En els darrers anys Ella va néixer el 28 de març del 1955 A McAllister Una població d'Oklahoma I in Tennessee moltíssims àlbums i molts números 1 en la seva carrera artística que va començar al 1975 i que ha arribat amb el Stronger Than The True més fort que la veritat, 33è àlbum d'estudi realitzat el 5 d'abril del 2019 a través del segell en discogràfic anomenat Big Machine Records There's a bottle on the table telling me the only thing I know for sure Is there is not a sound a sound is loud is loud Un àlbum que en consonància amb el seu anterior Sing It and Now, Songs of Faith and Hope més dirigit cap al gospel ens torna a portar cançons que toquen directament al cor de les persones ella mateixa descriu amb el seu compte de Instagram com a country de la manera més real real country la música que la va inspirar mentre es creixia aquella música que a ella li agradava escoltar Va començar a preparar cançons perquè aquest àlbum va continuar amb la mateixa fórmula cançons que toquessin el seu cor cançons que agradessin a la gent de la manera més honesta possible. You know I think you no know Diverses cançons presentades com a senzills o senzills en digitals i cançons que les ràdios també han fet pròpiament seves, a més a més d'un senzill com el Freedom, que va ser presentat a la 54-ena nit de l'Acadèmia de Música Country, on s'atorguen uns dels premis més importants anuals als Estats Units el 8 d'abril de 2019. Com sempre, les millors plomes també participant amb aquests productes, la mateixa Reba McIntyre, amb aquest primer tema que hem escoltat, Know You in Oklahoma, al costat de Ronnie Dunn, però també de Dona, Max Payton i entre d'altres, Jada Dreyer, John Pierce, Erin Enderlin, Hilary Lindsay, Dallas Davidson, Brandy Clark, Alice Amblin, Leslie Sucher o també, com no, John Randall. Quina fabulosa que acompanya amb aquest treball discogràfic produït, com sempre, per la mateixa Rema McIntyre, al costat de Buddy Cannon. <mín> Ara vam a una de, la, de les cantants eh, dels artistes més icònics dins el món de la música americana. Com hem dit, la seva carrera va començar el 1975 amb un contracte amb Mercury Records. El seu àlbum de debut, el primer, va ser el 1977. Va realitzar cinc treballs discogràfics per a aquesta casa, però va ser a través del seu llançament, anys més tard, amb MCA Nashville, My Kind of Country, del 1984, amb un so molt més tradicional de música country i dos números, un How Blue i Somebody Shall Live, que va començar un una carrera que des d'aquest moment no ha parat en venent gairebé 80 milions d'àlbums arreu del món. No, no Us recomanem molt especialment aquest àlbum que avui és el protagonista a través de la nostra sintonia, un disc que ens aporta aquesta llibertat, com ho diu el senzill himnada Freedom amb la seva música. És aquest disc Stronger than the True, més fort que la veritat a càrrec de Reba McEntire scars When we broke the shackles And I've never been to war before But your boots there on the floor Are proof that I've won the battle And all you had to give to me Was the gift of being free That's why people fight for it been a prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free, it don't come cheap. That's why people fight for the rise for me burn up the night for